як до промислового товару. Згодом я зловила себе на тому, що уважніше, ніж будь-коли приглядаюся до відвідувачів книгарні. Особливо до незнайомих. Так наче жду когось. Дивно, кого я можу чекати. І несподівано згадується ранковий телефонний дзвінок Фаїни Яківни, і раптовий здогад пронизує мозок. Фернандель. Та певний справді я очікую на прихід Фернанделя. Як він пообіцяв фейній Яківні, котра нерозсудливо дала мою адресу. Є в нашій книгарні вікно, з якого відкривається майже місячний ландшафт. Яр схожий на велетенську мушлю. На дні яру хмаряться кущі, а схили засаджено садочками і заставлено старими хатами, які в близькому майбутньому мають бути знесені. А за дахами будинків золотіє баня лавської дзвіниці. Влучивши вільну хвилинку, я підходжу до вікна. Простір, що відкривається очам, окрилює, навіює урочистість і мимохідь душа відчуває необтяжливість, волю. Хочу поіронізувати себе, проте моя вічність і схильність до іронії десь пропала. Що ж, я не запрограмований робот, я сплоті, крові і нервів, моє єство. Жіночі і непослядовністі, і притаманна нашій статті відсутність логіки, не такі вже чужі мені. Фернандель. Хто б угадав, що химерність випадкової зустрічі, фантастичні вчинки Фаїни Яківни можуть обернутися нинішнім моїм станом? Жанну Луківну, пробачте. О, Роман Васильович. З ласкавою запобігливіюсю дивлюся 70-річні очі чоловіка, якого подумки називаю Дон Кіхотом. Він самотній, мов перст, і вперто бореться зі своєю самотністю. Ходить на футбол, відвідує хокейні матчі, буває на концертах, грає в доміно на схилах Дніпра з іншими пенсіонерами, ловить водочку рибу за мостом метрополітену, а також відвідує різні книгарні. Мало не щодня купує книжки, які, можливо, і не читає. Просто йому потрібне якесь заняття, якесь діло. Потрібне відчуття своєї причетності. Роман Васильович завжди розказує про свої болячки та хвороби, про конфлікти з сусідами на комунальній кухні, про маленькі непередбачені радощі, які трапляються в його бутті. За всі роки, що я працюю в книгарні, він іще ніколи не забув поздоровити з новорічним святом, а день 8 березня прийти з пучком пролісків чи з екзотичною гілкою мімози. Розмовляємо з Романом Васильовичем про багатосерійний телефільм, який недавно транслювався по першій програмі про те, що в магазинах зникли деякі сорти свіжомороженої риби, про реконструкцію центрального стадіону. І раптом ловлю себе на сподівання, що ось-ось – Відчиняться двері і нарешті появиться могутня, незграбна постать Фернанделя. Дивне інколи самопочуття опосідає мене, коли, начебто, безпричинна радість збадьорює тіло, збадьюрює думки, збадьорює погляд очей. І тоді мій живий настрій, немов передається реаліями довколишнього світу. Будинки видаються веселішими, заленчання трамваїв наділене пристрастю. Дерева в екстазі, голуби в ефекті. Кольори міста – густіші, звуки відкривають бентежну музичну тональність. І хочеться декламувати вірші. Вірші діють на мене, як наркотики. Щоправда, наркотики я ніколи не вживала. Живемо у світі, де все чи летить, чи летіло, чи буде летіть. В близькі, далекі світи. Ген хмара у яблуках хмара генбіла, і схожі на кінські у хмар пропливають хвости. Крім того, вірші це емоційні формули почуттів. З допомогою чужих емоційних формул можна предметно і точно поіменувати свій настрій. І листя летить у саду із вишень багицеве, оранжеве з кленів, червоне з червоніх дубів. І вільхій Осик облітає зелене, крицеве, і сиве, і зверб облітає іще з ясинів. Влада поезії це влада естетична, поневолююча, вона облагороджує. Поезія таємниця, яка допомагає з'ясувати для себе таємницю свого серця.